Навколо них колихався синій димок ранку. Здавалося, в клубах цього диму неспокійно гарцюють осідлені коні, перекочуються гармати, пливуть тисячі наповнених військом човнів. Старий упав і довго не міг підвести голови. Вже зовсім розвиднілося. Трактом грукотіла під вода. Молодиця, що везла до Львова решета з яблуками, Злякану зиркнула на немічного старця на узбіччі шляху. Він блудив очима, мов неосудний. Молодиця оперіщила конячину грабовим пожалном. «Нема у господаря», – подумав старий. «Видко вдовиться і без батога їде». Від'їхавши на таку відстань, щоб підводи вже не можна було наздогнати, молодиця озернулася. Старець стояв навколюшки і наче когось виглядав. Але на тракті, скільки сягало око, не було живої душі. Так він стояв, аж їй навтямилося. Божевільний, подумала молодиця. Ще одна тінь історії впала на стрийський тракт. Шепотіли губи старого. Тіні, тіні, про що ви оповісте людям? А це залежить від запитань. О той хлопчисько з підбережан був химерним хлопчиськом. Щось своє будував із запитань. Щось незвичайне. Чудовий цей дар. Бо як не дошкодувати його, як питати в тіні одне й те саме, то вони сторіччями залишаються недорікуватими. Тодосій кружляв по камері важкими поривчастими кроками нервово розладженої людини. «Сяджати каменем!» – гримнув на нього Грушевич. За півтора року арештанського життя Грушевич забув, що він був інтелігентом, лікарем, і ставився до інших не краще, ніж злодійчук з підвальної Григорій Кмич. «Та сядь же!» – гримнув він у други. «Чуєш?» – Тодосій і бровою не повів. Перед цим Кмич присилував його розповісти, як він опинився в каталашці. Тодосій надумав майнути до Канади. У Львові він сподівався заробити грошей, але наскочив на поліцаїв. Розтривожений, він метався, кута в кут, навколо рота в нього зібралися скорботні борозенки з моршок. Грушевича й сон похилив, а він усе ще ходив по камері. Прокинувшись у дозвіта, лікар побачив його з піднятими до карниза над дверима руками. Тодосі стояв, упершись головою, у візитерку наглядача. Грушевич перелякався, подумавши, що він у зашморгу. «Ти знаєш, що безграмотному треба добре підплатити, аби виробили закордонний паспорт?» – питав Грушевич Тодосія, посадивши на свій матрац. Тодосій знизав плечима, проте по обличчю промайнула тінь занепокоєння. Він зіперся головою на стіну і тихо схлипнув. «Хочеш, навчу читати і писати?» Із віконечка під стелею у камеру падав сніп сивуватого світла. Грушевич порився в клунку, який використовував замість подушки, видобув олівець і папір. «Дивись сюди!» – Тодосі одвернувся. Грушевич з ваганням позирав на олівець і надув губи. Він уже не міг зупинитися і почав ненавидіти Тодосія, який відмовою хотів зіпсувати йому настрій на весь день. Вже тепер у нього було таке відчуття, ніби за ним шпигують. «Ну, що я тобі кажу?» – зашепотів лікар бризкою чуслиною. «Дивись, оце я пишу слово – Польща». Професор історії Володимир Кривов'яз посміхнувся. Студентом він влаштовував отаку студію Степаниді, легковажно почавши зі слова «любов». Степанида так і не збагнула таємниці письма, а зате, рятуючи її гонор, мусили скороспішно готувати весілля. Потім він не міг без гіркоти згадувати ті канікули. Степанеда була вірною дружиною, але він ніколи не знав, чого від неї чекати. Поки не махнув рукою. Нехай робить, що заманеться. Вона попсувала йому немало крові. «Польща! П-О-Л!» – Грушевич. «М'який знак Ща! Польща! Польща загарбала Галичину!» «А це літера К. Канада. Колоброди. Я знаю з вашого села повсюду». «Прокопа?» – втішено перепитав Тодосій.